Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori e discendiamo dagli antichi romani e questa stufa che c'è e bolla sta appena aperte perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore tutti in piedi e battete le mani Ehi! Hey! abbastanza forte ora farò di te un vero uomo ti a sparare ti, ti ad ammazzare i cattivi è sempre in fila per tre marciate tutti con me ricordateve storia noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola dai microfoni di Radio Onda Rossa, ormai per il secondo anno scolastico consecutivo, tutti martedì dalle ore sedici. Dalle ore sedici, anche se martedì prossimo, trasmetteremo dalle quindici e trenta per un periodo alle quindici e trenta alle sedici e trenta intanto vi diamo qualche numero lo 06 49 17 50 che è il nostro telefono per raggiungerci in trasmissione ora di buco chiocciola ondarossa.info la mail e ora di buco punto no blogs punto org il nostro blog sempre aggiornatissimo fra l'altro ora puntata molto ricca questa e anche come dire un po' meno mosciarella degli ultimi tempi nel senso che sono iniziate una serie di occupazioni degli studenti e delle studentesse in questa città una serie di mobilitazioni studentesche che hanno portato ehm più eh istituti scolastici a essere occupati già eh ad oggi insomma ehm per citarne qualcuno l'Albertelli il Vittoria Colonna erano già a partire da qualche giorno adesso è occupato il Mamiani, eh, ne abbiamo altri per continuare le lenze. Le Cromaffi e ehm, il Cavour era occupato, non so se lo è ancora e eh, dovrebbero essere, insomma, il Fermi, Margherita di Savoia. Margherita di Savoia. Ovviamente chi fosse dentro a queste scuole a occupare se vuol chiamare noi volentieri raccontiamo eh, la, la loro iniziativa lo 06 49 17 50 dopo vedremo di collegarci con una di queste scuole ma appunto i microfoni sono aperti per chiunque di loro voglia chiamare o anche da altre scuole se stanno appunto organizzando comunque dei percorsi di lotta e di protesta. il invece dalla parte diciamo istituzionale della politica le notizie sono sempre pessime eh, per quanto riguarda chi lavora dentro le scuole, si sta parlando di forti tagli ancora ai danni del del del personale delle pubbliche amministrazioni, sono i titoli di oggi, si pare che Cottarelli, il consulente per la nuova Spending Review, pensa di succhiare ancora 32 miliardi di euro eh, da dai servizi pubblici e essenzialmente dai dipendenti pubblici. Sì, essenzialmente dai dipendenti pubblici e eh, sono proprio nei giornali di oggi le prime notizie sul programma di lavoro che eh, si prefigge appunto il commissario eh, straordinario alla spending review, non è che si capisca molto, quello che è chiaro è che l'oscurità calerà ancora sul pubblico impiego e eh, probabilmente con una abilità più facile, non è chiaro ehm, tra le altre cose, evidentemente non è chiaro nemmeno in che modo toccherà la scuola eh, tutto questo, gli unici riferimenti che mi pare possibile trovare è ancora eh, la questione, per esempio, degli insegnanti di so di sostegno e dei docenti idonei, e almeno sulla stampa di oggi sono le voci che sono esplicitamente citate, non si capisce in che modo, non si capisce come i riferimenti ancora al dimensionamento delle scuole e quindi evidentemente eventuali altri accorpamenti. Ma oggi innanzitutto invece partiremo da un altro argomento, parleremo di mense scolastiche a partire da una situazione che si sta verificando a Bologna. Sì, perché a Bologna si è costituito un comitato mense, ricordate ricorderete che l'anno scorso abbiamo parlato spesso di Bologna in merito al referendum sul finanziamento alle scuole private che è stato peraltro vinto per l'abrogazione del finanziamento comunale delle scuole dell'infanzia private però poi non sinceramente non sappiamo come è andata a finire a livello poi pratico istituzionale e adesso si è aperta quest'altro fronte di lotta perché le mense di Bologna eh, insomma danno secondo appunto i genitori eh, dei pasti in misura ridotta, eh, pasti freddi e così via. Fra l'altro eh, non l'ho qui con me purtroppo ma c'è anche un altro problema, non ricordo in quale città dove si è deciso di fare il piatto unico e con la scusa che i bambini il secondo non lo mangiano, a me sinceramente non risulta in genere e e quindi piatto unico pure etnico, tipo non so, basmati con pollo tacchino eccetera e ma il discorso è che l'hanno detto candidamente e, le istituzioni è per i fini del del risparmio, insomma qui si parlava di chilometro 0, si parlava di e cibo biologico. Cibo biologico esattamente e invece qua inve tu il criterio è soltanto quello del massimo ribasso con le conseguenze che si possono immaginare. Quindi adesso ci prendiamo un momentino e contattiamo un genitore di Bologna. Cioè siamo arrivati a togliere il pane di bocca ai bambini sostanzialmente. Eh no. I kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong I grew strong I learned how I just walked in to find you here Without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Oh, now go walk out the door Just turn around Now nah, you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me Fumble. Did you think I'd lay e torniamo in diretta dagli 879 di Radio Onda Rossa, l'ora di buco, dovremmo essere in corrispondenza con un genitore di Bologna. Pronto, ci senti? Sì, pronto, ciao a tutti. Ciao. Allora, abbiamo introdotto breve proprio eh, brevissimi Io mi chiamo Sebastiano Modutti e sono, diciamo, mh, il rappresentante cittadino insieme ad altre due due genitori eh, nella commissione mensa cittadina di Bologna. Bene, grazie. Eh noi abbiamo introdotto breve proprio brevissimamente che c'è in corso una una protesta, una lotta rispetto alla gestione delle mense quest'anno. Intanto se ci puoi dire quale ordine di scuola riguarda e appunto quali sono i motivi fondamentali del disservizio contro cui voi protestate? Sì. Eh. Allora, eh riguarda eh, la refezione scolastica nelle materne e nelle elementari è eh, passato anche alcune medie le nostre visite dal comune, ma adesso mh, non è così, ecco. Quindi ehm diciamo che la protesta riguarda principalmente con ecco, questo tipo di scuole. Eh, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Ecco. E eh, quello che è successo è che negli ultimi 3 anni si è creato un un movimento di genitori che eh, è andato a lavorare sulla qualità, per analizzare esattamente che cosa sta facendo il Comune di Bologna per dare da mangiare ai bambini. E eh, quindi siamo venuti a scoprire diverse cose e siamo riusciti anche a, a fare a provare un regolamento dal comune per costituire una commissione mensa cittadina che riunisce tutte le commissioni mensa delle scuole a tema sulla presentazione, eh mettere in contatto i genitori con il comune, l'azienda dei servizi, l'ASL. Ehm quello che, cioè i problemi che noi abbiamo riscontrato eh, dopo un'analisi sia dei bilanci della società che del tipo di mandare che danno sono di tipo variato. Eh la principale problematica è riguarda la qualità del cibo più che la quantità. Ho sentito che voi nell'introduzione parlavate della quantità. Eh è vero che da noi sono arrivate delle segnalazioni da diverse commissioni mensa nelle scuole negli ultimi tempi, per cui sembra che in alcuni casi ci siano state delle diminuzioni nella grammatura dei pasti, ma non possiamo dire quanto questo stia accadendo a livello cittadino, non abbiamo dati per confermarlo. Quello che sappiamo bene è che il Comune di Bologna ha una società partecipata che si chiama Servivo di cui la maggioranza del comune che è quella che cura la gestione scolastica che è da 10 anni che fa questo e eh, purtroppo quello che servono non è di alta qualità. E inoltre ho sentito che parlavate anche del biologico e del chilometro zero, noi a Bologna ci fermiamo al 18% del biologico quando nella nostra regione c'è una legge al 2002, che richiederebbe almeno il 70% di prodotti biologici nelle mese dell'infanzia e nelle scuole primarie. Quindi noi stiamo lavorando su questo fatto, cioè per un dato che adesso verrà rinnovato il contratto per i prossimi dieci anni, abbiamo un'occasione unica, mai accaduta prima, di incidere attraverso la Commissione Mese Cittadina per far cambiare il contratto del capitolato. Ma questi questi problemi di qualità ci li sì. puoi un po' così illustrare sì. quali questi problemi di qualità nel sì. cibo? Sì, di qualità del cibo. Per per qualità del cibo noi intendiamo diverse cose. La prima cosa è eh, è è il fatto che debba esserci il minor numero eh, di pesticidi utilizzati, è per questo che noi puntiamo molto su biologico, perché eh almeno abbiamo un abbattimento della quantità uh, di, di pesticidi che vengono usati nella materia prima. Abbiamo una legislazione in Italia che prevede dei limiti anche nel non biologico ai pesticidi, però questi limiti sono solamente per ogni singolo pesticida e sono taranti su un adulto quando ricerche hanno mostrato che sui bambini non solo queste quantità eh, non non vanno bene, ma in più la legge non considera il cosiddetto effetto cocktail, che vuol dire che su una mela possono essere presenti pesticidi, ognuno di questi a norma, ma assieme e aspetti che non sono contemplati nella normativa della legge. Certo. Quindi, secondo noi, dal punto di vista della cautela, della precauzione, il biologico ha una motivazione Poi ci sono altre questioni che hanno a che fare con la proximità dei cibi, cioè se è possibile, ma è un discorso abbastanza noto questo, approvvigionarci da produttori che sono nella proximità della zona in cui si consuma i pasti ha un valore dal punto di vista ambientale, dal punto di vista educativo anche per i bambini, perché possono anche essere portati a vedere dove crescono le cose che mangiano, e, che anche dal punto di vista dell'economia, infatti che per in questo modo anche per i servizi delle mense potrebbe sostenere un'economia localmente. Senti, ma voi avete capito uh, oltre magari la questione cioè che che c'è dietro anche qualcatra cosa a questa modifica, diciamo, in peggio della gestione delle mense. A ah, questo aspetti che provo a mettere eh, il che Sto usando l'auricolare non sento bene. Dica, di che ripeto? Pure, sì, dico voi avrete studiato ovviamente questa cosa molto in dettaglio perché insomma sento siete sì. molto informati. Cioè e noi abbiamo studiato eh. nel dettaglio soprattutto bella. Adesso stiamo completando un documento di 30 pagine che presenteremo in commissione mensa cittadina la prossima la prossima settimana perché vorremmo che il comune prendesse le nostre osservazioni quella cosa che tu mi stai chiedendo avete visto delle cose un po' strane. Noi abbiamo visto delle cose un po' strane, cioè la cosa strana fondamentale che abbiamo visto è che in una società partecipata che dovrebbe essere diciamo come scopo primario, credo quello di tutelare la qualità dei servizi, in questo caso si parla di bambini, quindi credo che l'attenzione deve essere ancora più alta. E questa società partecipata è vero che non è un SRL, ma ha fatto continuamente degli utili addirittura nell'ultimo anno ha registrato 2 milioni e 7 di utili di cui il 50% va al comune. Ora noi ci chiediamo come è possibile, se <ride> come è possibile che non riusciamo a mettere il biologico, non riusciamo a aumentare la qualità, e nel frattempo che i suoi utili vengono fatti e non vengono investiti, cioè vengono spartiti tra i soci. Ebbene, eh questa è la nomaria <ride> che forse noi abbiamo visto. Mi sembra la domanda <ride> con la risposta dentro e eh, eh, noi riteniamo certo. che questa la gestione di la, della società partecipata in questi 10 anni sia stata molto discutibile, perché non può essere fatta una partecipata che ha queste performance per un servizio come quello delle mense. Senti, cioè, mh, è... a me sembra molto importante sì. la costituzione di una commissione mense cittadina, no? Perché negli anni passati, per esempio a Roma tanti anni fa quando si passò dalla gestione dell'ente comunale che tutto sommato andava abbastanza bene sia come qualità che per tutto il resto vabbè allora non si parlava di biologico ma insomma nel complesso si passò alle cooperative soprattutto quelle di comunione e liberazione sai che adesso mi sta saltando la linea e ti sento accalati. allora aspetta parlo forse un po' più vicino sì. al microfono ehm uh -huh. E se invece si erano delle commissioni immense, questo fatto di averne fatta una unica per l'intero comune mi sembra un dato importante. Rispetto a questo, appunto, sì. se il comune non riceverà le vostre indicazioni, che prospettive di mobilitazione eh. vi siete dati? Beh, eh allora, eh, inanzitutto noi vogliamo avere essere ottimisti sia nella ragione che nella volontà, eh, però eh Abbiamo tanti genitori che adesso si stanno veramente arrabbiando, nel senso che eh, cioè abbiamo casi di perso di bambini che ad esempio vorrebbero avere un certo tipo di dieta perché le famiglie preferiscono del biologico, stanno andando genitori che stanno mandando lettere al comune e eh, noi abbiamo pensato che una protesta, ma speriamo ripeto, di poter dimostrabilità, sia quella eh, di utilizzare il pasto da casa che poi noi non è un valore il pasto da casa, perché anzi è bello che tutti i bambini mangino la stessa cosa insieme in modo da appianare le differenze. Però poi è usato come uno strumento di protesta in particolari momenti. Cioè, se noi vediamo che le cose non cambiano e eh, per qualche motivo il comune, ma io non credo che accada questo, ma se accadesse che il comune eh riproponga esattamente il servizio che abbiamo adesso poi possiamo anche decidere di eh, dare da mangiare ai nostri bambini per un certo periodo e in questo modo di far canalare plasticamente il fatturato di tutta l'azienda. Perché l'azienda si basa solamente sul fatto che vengono mangi, quindi il pasto a casa, come è stato utilizzato a Pistoia da un movimento molto forte di genitori, può essere usato come uno strumento di lotta. La cosa è far sapere il più possibile attraverso le commissioni mensa quello che sta accadendo in modo che Il numero maggiore di genitori possa essere al corrente e quindi possa mobilitarsi protestando eh, direttamente col comune. Senti, e quali sono i tempi, quindi quando è che si dovrebbe definire un po' il capitolato? Allora, i tempi sono molto stretti perché il bando del nuovo contratto sarà fatto a giugno. Questo significa che per tutta una serie di passaggi amministrativi entro breve tempo noi non sappiamo ancora con quel termine il comune dovrà diciamo concludere la scrittura del capitolato noi abbiamo l'opportunità la prossima settimana il 28 di incontrarci in commissione mensa cittadina e proporre il documento che stiamo completando proprio in questi giorni io credo che fondamentalmente entro natale si farà tutto il gioco quindi noi avremo un'idea di come le cose eh, andranno per la prenatale sostanzialmente va eh, bene. Allora, eh, speriamo che l'amministrazione questa volta sia ricettiva e mh, cioè prenda atto delle richieste che sono fatte dai genitori, anche perché noi, io non so come a Roma, sapevo che a Roma in passato c'era un biologico ostinto, anche se poi ci sono stati dei problemi, ho sentito. Sì. E vediamo quanto pagano tante altre città nella nostra provincia o anche nella regione, come Parma che hanno un biologico al 70, 80, al prezzo più o meno nostro e magari sì, non fanno quegli utili, economico. non fanno quegli utili di cui parlavi. Eh, esatto, cioè <ride> che magari non fanno Ma quegli utili, lì. non non l'abbiamo eh, non abbiamo approfondito sul bilancio, però eh, eh abbiamo c'è sentito in alcuni casi che effettivamente la gestione non era così eh, come nel caso di Bologna, ecco. Quindi Eh, adesso noi speriamo che il comune eh, avendo accettato la costituzione della commissione meteci cittadina che è venuta da una lotta nostra di 2 anni con una petizione e eh, alla fine riconosciuta dal comune è eh, iniziato un percorso diverso. Eh, altrimenti eh, cioè useremo altri altri strumenti, però questo è lo strumento migliore, certo. quindi speriamo che questo funzioni. D'accordo, Sebastiano ti ringraziamo tantissimo e magari ci sentiremo poi più avanti. Volevo dirvi un'altra cosa dì, ho detto all'inizio che voi chiedevate abbiamo seguito Bologna per il referendum poi sì, non sappiamo sì, quello che sì. succede <ride> eh, se volete ve lo faccio certo come no, successo. come no, volentieri ah, ok, praticamente eh, nonostante la vittoria del referendum da parte di quelli che volevano togliere i finanziamenti alle scuole materne private che erano fuori dal bando del comune ma che prendevano comunque dei soldi e diminuire le elevette, dicevano. Il comune non ha preso atto di questo risultato, nel senso che ha continuato e questo è stato ribadito dal sindaco a dare i soldi alle scuole materne private. L'unica cosa che ha fatto proprio la settimana scorsa è fare una specie di spending review dei soldi che vengono date alle materne, diminuendole a quelle materne che hanno delle rente molto alte, quindi che non sarebbero di grande utilità sociale, nel senso che si vanno ai ricchi, ecco. Però eh soldi dal comune sono rimasti. Oltre ai soldi della regione dello Stato, eh, che continuano a andare alle scuole materne civili. Certo, senti, e quindi ci sono bambini e bambine anche quest'anno che sono rimasti rimaste fuori dalle scuole materne pubbliche. Io non, non so quali sono, i, sicuramente c'è una lista d'attesa eh, per il bando comunale. Non so non sono informato, non so qual, quanto è. Quindi questo però è l'unico appunto che io ho. Sì, però c'è, c'è quindi effettivamente il ragionamento del del comitato per il referendum era quello, cioè usiamo tutte le risorse per far entrare i bambini nel circuito pubblico perché dobbiamo c'è stata una striscia lotta all'interno di Bologna, devo dire che è avvenuto poi a livello il comitato che non aveva nessun tipo di appoggio, tutti i poteri erano schierati sui finanziamenti ai privati, dal PD al PDL, e così Nonostante questo incredibilmente si è vinto il referendum, però questo non ha avuto grande discrezioni pratiche proprio perché poi i rapporti di forza nei luoghi e istituzioni non sono quelli novità che hanno quelli che hanno votato in questo caso. Bisognerà pensare anche a questo. Va bene. Allora ti rinnovo sì. i nostri saluti e il nostro ringraziamento e sicuramente ci sentiremo più avanti per vedere come è andata a finire. Grazie Sebastiano, ciao. e parlando di mense di Bologna, mh, ci sono state mh, per quanto riguarda le mense universitarie, invece, ultimamente ci sono state molte proteste a Bologna. Vedo oggi sul uh, sito del um, eh, del CAU, insomma, dei in collettivi universitari autonomi che eh, c'è una un'assemblea proprio oggi dentro la mensa uh, centrale di del, dell'Università di Bologna eh, per il caro prezzi, perché un, un pasto alla mensa centrale dell'università di Bologna costa 6 euro e 85 centesimi io trovo che sia un prezzo veramente sconcertante, altrimenti della città costano meno, ondeggiano dai 4 euro e 25 ai 6 85 che è quella del centro ma con 7 euro si mangia tranquillamente, insomma non tranquillamente ma qualcosa in un bar si mangia, ecco sinceramente. Sì. Sono veramente tanti soldi, quindi insomma, mh, la mobilitazione delle menze, seppur è rivolta anche a soggetti diversi, perché non è certo il comune che gestisce. Sì, perché le... poi il concetto è che è un come diceva giustamente Sebastiano quando ci raccontava di questa cosa di utili, è un servizio, no? Quindi se tu ci devi fare il lucrare, è evidente che poi i qualche cosa togli al servizio stesso e qualche cosa metti in più sul prezzo. Io non gli ho chiesto quant'era poi il prezzo per bambino, ma mi sa che com'era a Roma, io mi ricordo perché ne abbiamo parlato delle mense di Roma ampiamente l'anno scorso, si viaggiava sui 5€ euro in più quando non mangiavi, quando il bambino non mangiava pagava lo stesso. Questo non è in tutti in tutti i posti perché infatti quando lui ci ha detto che come forma di protesta avrebbero magari estrema razio fatto il pasto portato da casa, evidentemente non non pagherebbero in quel caso. Insomma, quindi è è questa poi la cosa, la cosa che sconcerta. Una pausa musicale e poi continuiamo con un altro argomento. torniamo in diretta questa volta da dentro il Mamiani o nei pressi del Mamiani, pronto? Ci senti? Tutto salve, sì. Ciao. E Ciao. stiamo parlando con uno studente appunto dell'Istituto Mamiani di Roma, dove avete appena iniziato a occupare. Stiamo ancora in fase di mobilitazione. Stiamo finendo le ultime trattative con la preside del Mamiani che ci sta dando molto filo da torcere perché è profondamente contraria, però la che abbiamo anche le sue motivazioni, ognuno poi deve fare il ruolo che gli spetta. Però sembra quasi che ce l'abbiamo fatta nel senso adesso sono rimasti un po' di professori a tenere la scuola che poca la volta stanno andando via e eh, mentre noi studenti stiamo comunque aumentando e stiamo entrando all'interno delle scuole e non solo qui al Mamiani, il Cavour è già attualmente occupato, il Colonna ha occupato e pensiamo e prevediamo che nelle prossime giornate ci siano mobilitazioni permanenti anche in altre scuole. Ma sappiamo anche l'Albertelli, l'Armellini, Pietro Massi. Avevano disoccupato. Ah, hanno disoccupato. Ok. Avevano disoccupato, certo. E eh, noi ovviamente, diciamo, siamo più contatti soprattutto per quanto riguarda il Mamiani con il gruppo della cittadina che è appunto una presenza all'interno della città composta dai collettivi autoorganizzati romani. Ho capito. Eh... Senti, che tipo di percorso va portato a questa occupazione? Perché insomma, allora noi cerchiamo sicuramente all'interno del Mamiani di creare una sensibilizzazione massima del delle tematiche di politica che hanno portato appunto a questa crisi che stiamo vivendo di cui la scuola purtroppo risulta quasi refrattare che non vuole parlare come se fosse un tabù come se quando si parla di sessualità nelle scuole mentre visto che sono le vicende che ci circondano su cui noi dovremmo avere un'opinione allo stesso modo che in cui conosciamo la matematica e le scienze e noi dovremmo conoscere anche i fatti di attualità e di politica che ci circondano ovviamente è sta molto anche al singolo studente, ma il professore di storia o filosofia o delle scienze umanistiche dovrebbe comunque incentivare questa appunto lo studio di di di materie più attuali, cosa che non avviene perché il sistema scolastico, sappiamo, è privo di riforme reali dalla riforma Gentile che risale al fascismo, mentre noi appunto stiamo chiedendo proprio questo al ministro Carozza di non prenderci in giro, di non fare riforme che sono spiccioli, tra l'quale appunto l'ultima riforma della scuola prevede anche l'aumento dei filtrini e delle cartine per il tabacco nel nella riforma della scuola, cosa allucinante, vengono dati una minima il percentuale di posti di lavoro quando i disoccupati superano i 350 le 350.000 persone all'interno della scuola si vanno a investire milioni e milioni su caccia bombardieri dimenticando che la Costituzione italiana prevede che noi siamo contraria a e a noi sotto queste cose dopo un lungo periodo di mobilitazioni ormai ci fanno veramente arrabbiare, non siamo più disposti ad abbassare la testa ed è per questo che noi occupiamo, occupiamo cercando appunto di riuscire a creare un movimento di tutte le scuole che riesca ad uscire fuori dalla scuola, quindi il messaggio deve andare fuori dalla scuola, ad attaccare anche i luoghi del dove appunto vengono prese le decisioni a nostra insaputa ovviamente noi speriamo che tutto questo sia possibile e tutto questo deve prevedere una forte sensibilizzazione da lo, da, per lo studente che appunto provvederemo a fare con tutti i risultati. Ti stiamo perdendo, non ti sentiamo più? Che ti stai muovendo? Eh, poi, sì. Ah, eh. Senti? Sì, sì, adesso eh. sì. Senti. Ah, eh, quindi... no, è soltanto questo. Sì, cioè, quindi diciamo. Sì, quindi diciamo. Ah, proprio la presa armare. male, eh. Non l'ha presa male, nel senso che purtroppo lei deve avere il suo ruolo e noi abbiamo il nostro, però sì. veramente gli studenti che hanno passato è fin troppo e questo è veramente il punto limite, dopo di questo l'istruzione non ci sarà più, per questo noi stiamo facendo sia letteralmente che appunto, in maniera metaforica le ultime barricate sperando di riprenderci un minimo di futuro che ci spetta. Quindi diciamo quello questo togli nei avi è che è un momento sicuramente di mobilitazione, di protesta, ma anche di discussione tra di noi. Oh, assolutamente, nel senso un'informazione fine, cioè la teoria senza la pratica eh, non è niente, la pratica senza la teoria sfocia nel caos più totale. Quindi noi cerchiamo di basarci su questo appunto, su questa dicotomia tra pratica e teoria, quindi ci saranno numerose giornate che affronteranno macro temi come sarà quella di mercoledì sul TAP in contemporanea appunto col corteo che ci sarà no TAP eh, a, a seguito appunto dell'incontro tra Hollande e Letta e poi appunto altre varie tematiche come appunto quelle inerenti alla scuola ma anche gli immigrati e, e sempre inerenti alla scuola ma diciamo a una prospettiva più allargata fuori dagli istituti medi quindi quando si approccieremo all'università non ci sta un luogo dove abitare che non abbiamo più una prospettiva di lavoro e tutte queste tematiche e tra, tra le quali anche quelle dei migranti che sentiamo molto vicini in quanto eh, come studenti eh, ci rapportiamo con tantissime realtà che non sono per forza italiane, possono essere le più disparate e le più varie. Senti, sono previsti momenti di incontro cittadino? Che tu sappia? Sono eh, ancora no, perché è una cosa appunto che stiamo facendo capio adesso e i tempi sono certo. veramente hanno superato il limite normale ne abbiamo abbiamo provato alle 11:00 e siamo ancora qui in trattativa ormai sono rimasti in pochi però questo ci ha sfasciato un po' gli orari delle iniziative. Va bene. Senti, è mercoledì, quindi ho capito bene domani partecipate alla sollevazione. No, no, no, no. no. Domani ci sarà una conferenza all'interno dell'istituto sul appunto sulla tab il il appunto la dire la analizzata sotto i suoi vari aspetti si porteranno appunto le riflessioni dei movimenti noti su e poi eh, la Magnani in cui scuola e eh, da quello so capito poi hanno anche deciso e eh, appena abbiamo la possibilità di fare assemblea però non parteciperà come istituto ma potrà mandare soltanto determinati militanti. Eh sì, perché dovete tenere la scuola giustamente. La scuola. Va bene, allora ci sentiremo sicuramente anche eh, con posso, te. Posso no, se posso dirvi eh, un'ultimissima eh. cosa, e eh, probabilmente sabato 23 e eh, noi andremo sotto al Ministero della Pubblica Istruzione manifestare la, la per punto un finale e pacifica per quanto è possibile la nostra rabbia che è previana in questo momento perché siamo ci sentiamo considerati meno del meno dello zero proprio l'ultima classe quando appunto parlano tanto di investire sul futuro e poi l'unica riforme che fanno sono soltanto tagli mascherati o riforme di facciata Benissimo, si fa per dire, benissimo nel senso sono siamo, siamo no, siamo molto contenti insomma di aver potuto ascoltare anche la, la voce degli studenti. D'accordo, ci sentiremo sicuramente allora. Comunque qualsiasi cosa, tu lo sai, 06491750 è il nostro telefono aperto a tutte le lotte. Via De Volci 30. 56, Questo? no. 56. <ride> sì. Va bene, se poi magari ritenete pure di dover fare qualche spazio qui, ce lo fate sapere e ci okay, si organizza. Perfetto. Ciao, buona lotta, ciao. Ciao, mille, riderci. La primavera che fa bene al core Dura un momento e fugge de carriera Ma se si ci avessi un brivido d'amor Per me sarebbe sempre primavera Perchè l'amore Si è bello come te Fa nasce anche d'inverno Le rose lì van in diretta. Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione è L'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. E iniziamo con un'altra corrispondenza e un altro argomento. Sì, siamo al telefono con Marco Dubaldo dei Cobas. Eh, non stavamo al telefono. Sì, un attimo solo che proviamo a riprendere la linea. Stiamo provando a riattivare il collegamento con il compagno dei Cobas, ancora un attimo di pazienza Vogliamo intanto ricordarvi ancora una volta che da martedì prossimo trasmetteremo alle 15.30 quindi dalle 15.30 alle 16.30 per un tempo che ancora non sappiamo quanto lungo Dovremmo aver ripristinato il collegamento, ci sei? Sì, ci sono. Pronto. Ciao. Allora, Ciao. Eh, lo spunto per, insomma, per questa telefonata con te e Marco è, è questo articolo che è uscito su Repubblica qualche giorno fa e ehm, in cui praticamente il titolo era un po' inquietante, in classe gli insegnanti tecnico-pratici stanno a guardare. Adesso ci spiegherai brevemente ovviamente e cosa chi sono gli insegnanti tecnico pratici perché probabilmente non tutti e tutte lo sanno e soprattutto qual era quello che era contenuto in questo articolo su una ulteriore riforma se non dei pro, dei tecnici e dei professionali, sicuramente dei loro organici che è inutile dire prevede poi un taglio di queste figure professionali. Sì, allora innanzitutto eh diciamo che negli istituti gli insegnanti tecnico pratici stanno negli istituti tecnici soprattutto. Eh il problema grosso degli insegnanti tecnico pratici è che, cioè, faccio un passo indietro. Allora, la scuola degli insegnanti so, sono l'unica categoria del lavoro, in generale, che possono avere praticamente due lavori. Eh, e spiego perché dico questa cosa qua, perché praticamente gli insegnanti, va bene, dico possono chiedere anche l'accesso alla libera professione questa cosa significa significa che soprattutto gli ingegneri, i professori di economia, di agronomi, quelli e quelli con e l'altro c'erano tutti una no, quasi tutti una seconda attività. Questo è sempre stato detto perché con la seconda attività e c'è le ricerche eccetera, eccetera è un arricchimento aggiuntivo per gli studenti. In realtà con eh, eh, diverse nei studi e non penso ne studenti questo è il primo elemento distorto dell'ulteriore di vicenda. Il secondo elemento distorto è che praticamente eh, gli insegnanti tecnico-pratici dovro seguire la parte tecnica, mi spiego. Per esempio, se uno fa l'insegnante di tecnico pratico C430, cioè come sono io, dico rispetto ai geometri, significa che praticamente ci si deve occupare della parte del disegno o della parte dell'Autocad che, che sarebbe il disegno legato al computer. Eh, chiaramente quello di ragioneria, cioè i programmi di contabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che noi ci abbiamo spesso e volentieri il casino che si crea in queste citazioni qua è che eh, spesso e volentieri si crea una sorta di guerra tra l'insegnante e l'insegnante del crigo pratico, perché abbiamo tre tipologie di insegnanti, l'insegnante che non le frega niente e quindi praticamente va a l'insegnante è e l'insegnante tecnico-pratico poi abbiamo una tipologia in cui l'insegnante dice io sono l'insegnante, tu sei quello tecnico-pratico quindi tu non conti niente eh, quindi ti può pure stare in sala professori a leggere del giornale quindi c'è una situazione estremamente difficoltosa, questa storia va bene del, dell'eliminazione della figura dell'insegnante tecnico-pratico avanti già da qualche anno tanto è vero che qualche anno fa hanno aumentato a dismisura gli aiutanti tecnici che sarebbero colori uguali, non è che svolgono la stessa funzione degli insegnanti tecnico-pratici, ma solo che i colori uguali devono ottenere apposti laboratori, che vuol dire vuol dire devono accedere ai computer, vuol dire devono tenere eh, ordinata l'aula di disegni, eccetera eccetera eccetera, che non c'entra niente con il rispetto insegnamento. Quindi questa manovra di cercare di eliminare gli insegnanti tecnico-pratici è una manovra che dura da anni. Il problema è o se c'è un discorso di valorizzazione, dico rispetto a quello che uno fa, e secondo me è importante e ci dovrebbe essere. Oppure è chiaro che c'è sta la sorta di quella trappola, anche perché poi gli aiutanti didattici le dicono "Sì, va bene, limitate insegnanti tecnico pratici, così non diventa diventavo noi insegnanti tecnico pratici". C'è una una babele che non finisce mai e anche al Ministero della Pubblica Istruzione, oh, chiaramente Vincenzo per... eh? va detto in questa cosa che il diploma ormai forse tanti anni fa no dell'insegnante tecnico pratico e della assistente tecnica allo stesso spesso, no? Esatto. Eh. Sì, sì. Sì, sì cioè praticamente un insegnante un, aiut un aiutante tecnico va bene dico è diventare che ce l'aveva per forza il diploma poi è il secondo che c'è diventa aiutante tecnico in varie discipline che sono in topografia o in costruzione o quello che sia va bene e l'insegnante tecnico pratico ha ugualmente dico, il diploma di geometra per esempio tutti e due hanno un solo tipo di diploma quindi si è creata una situazione paradossale sotto questo punto di vista qua però l'unico discorso che loro fanno è il discorso dico, rispetto ai tagli nel senso perché per loro è inammissibile infatti già su questo 5 anni fa facevamo una battaglia e la vincevamo noi fortunatamente per loro è inammissibile che ci siano due, due professori nella stessa classe nella stessa ora di lezione in realtà non è mai così nel senso che se il professore li porta nel laboratorio poi va finiché ci lascia a noi nel senso lui preferisce fare la parte diciamo quella di più teorica e praticamente la parte pratica cioè, la lascia a noi quando c'è una sinergia perfetta diciamo sotto questo punto di vista qua E vabbè, quindi c'è una battaglia che pare spinta un'altra volta, anche perché noi già già quest'anno tutto l'anno su due anni che praticamente stiamo facendo un casino della Madonna e siamo riusciti a evitare il declassamento del eh, degli insegnanti tecnico-professionali provenienti dagli enti locali. Perché praticamente non volevano riconoscergli, va bene dico l'abilitazione eh, dopo 30 anni di insegnamento, cioè alla fine hanno dovuto esistere questa cosa qua e hanno perso però non volevano riconoscerla praticamente perché preparivano per entrare altra gente come CGL e Cisla Will Noi quando abbiamo fatto un incontro al ministero ci hanno detto chiaramente, c'è il direttore generale che a petta ci ha detto guardate se vuoi stare ancora a Bagno Mariaco per la divisione di Cisla Will perché poi non va a entrare migliore ci fa piacere questa cosa Senti e quindi va bene il discorso possiamo no, dire loro fanno apparire una come qualche cosa che sia una razionalizzazione e poi a farne le spese sono insegnanti tecnico pratici che fra l'altro stanno alcune classi di concorso all'interno del discorso dei lidonei, no? Sono stati sì. sono classi di concorso ormai quasi estinte, parecchie sono come si dice in esubero. Quindi a questo problema se ci aggiungiamo poi ulteriorità, la situazione esplode. Sono persone no, no, che lavorano da tanti anni. No, no, ma non, non hai capito. Cioè loro sono 20 anni che ragiono nella scuola in termini di razionalizzazione che vuol dire tagli. Cioè non gliene frega assolutamente niente, nel senso, pure l'ultima proposta che hanno fatto un anno fa che poi è entrato, va bene, da quello che contascio le ore di lavoro a parità di salario, nel senso, quindi cioè quindi su questo e come dice è una linea che loro hanno tracciato ormai da diversi anni, visto che la scuola c'ha il, il, il difetto problema, se vuoi, no, che sono eh, i più numerosi dall'albero del pubblico impiego, perché sono un milione di persone pronte nelle scuole, quindi cioè, quindi certo. loro ogni volta pensano che bisogna va bene Marco, senti, adesso siamo in chiusura. E io ti ringrazio anche perché il nostro scopo è anche quello di spiegare ai profani i misteri dell'ordinamento scolastico e tu ci hai dato sicuramente una grande mano. Quindi grazie e alla prossima volta. Grazie a te, cara. Ciao, ciao ciao ciao. Presto grazie. E a questo punto non mandiamo neanche un pezzo musicale perché siamo proprio in chiusura, vi mandiamo soltanto la sigla di chiusura vi salutiamo e vi ricordiamo che martedì prossimo che sarà il 26 26 di novembre eh, saremo inizieremo alle 15:30 e finiremo alle 16:30, quindi segnatevelo sull'agenda, se la tenete, se non ce l'avete sta per uscire Scarceranda 2014 e quindi potete venire qua alla radio a prendere la vostra copia.